Самооновлюватися, нейтралізуючи бруд, не безкінечно. Рано чи пізно, а наступає криза. Екологічна криза людини. Самоотруєння і протест совісті. Крик совісті. Відчайний. Совість мовчала, коли гвалтував себе за друкарською машинкою. Совість мовчала, коли ніс у видавництво грубезні томи, добре знаючи, що в них, окрім слів, немає нічого. Совість мовчала, коли фотографувався для газети в дні урочистих виїздів у колгоспи поруч з дояркою на тлі твариницької ферми, хоч знав, як йому байдужі і хлопати доярки, і її болі, і її радощі. Совість мовчала, коли оббивав пороги високих організацій, потрясаючись своїми грубими томами, щоб мати кращу, престижнішу квартиру, аніж квартири товаришів по перу. Совість мовчала, коли він дзвонив Ксені від коханок і казав у трубку з томленим голосом. «Ти що не спиш, кохана? Я в бібліотеці. Скоро буду. Ніяк не можу одірватися від стародруку». Знайшов потрясну публікацію на грані відкриття. Хоч сідай і пиши дисертацію. І пиши, коханий, відповідала Ксенія. Тобі зовсім не завадить докторське звання. Пиши, коханий, але не на колінах у неї. У кого? Ну що за підозри? Коли я не розгинаючись працюю, правдиво сердився він. Працюй, працюй, поглажливо казала Ксенія і клала трубку. Тільки літ мовчала совість, і раптом спазм совісті, інфаркт совісті, і душа його, як велетенський океанський кит, викинулася на пісок, задихалася і помирала, і не могла померти, бо ще лишалася в ній крихта того, що не вмирає. Ніколи не думав, що можна так себе ненавидіти. Взяв подушку з ліжка і поволік ноги, перечіплюючись обкилим у вітальню, Вимкнув люстру, кинув подушку на диван і сам упав. Згорнувся калачиком, як у дитинстві, біля комена на печі, після несправедливих докорів мачухи. Чув, як час від часу пробігають повз готель машин, мабуть, нічні таксі з вокзалу. Чув, як у ванні крапає вода. Маргарита не закрутила гаразд кран. Чув, як Маргарита закурила одну сигарету, потім другу. Чув, як Маргарита одягалася. Плаття шерхотіло. Зовсім наче солома, коли він вмощувався під скиртою на клинку Пакульського поля і стрепетом розгортав книгу, ще не читну, узяту щойно в бібліотеці. Ніби вчора це було, а життя, вважай, прожите. Лишилося благополучно докотитися по вже прокладеній колії до станції призначення. Потім Маргарита підійшла, сіла на краєчок дивану, знайшла його руку. Пробач, але ж ти лише цього хотів. Ти так собі придумав мене і все, що між нами може бути. Я тільки волила твою волю, бо ти мені справді небайдужий. Можливо, колись у нас ще буде все по-справжньому. Ярослав мовчав, і вона винувато запитала. Ти ненавидиш мене? Я себе ненавиджу. Я піду? Мовила по хвилі. Перебуду до ранку на вокзалі. Не йди. Без тебе мені зовсім зле буде. Узяв її руку притулився щокою до долоні. Вона лягла поруч, як була в платті, теж калачиком. По-сестринськи торкаючись ми його колін, тепер обидві маргаритині долоні холодили його гаряче, ніби в хворобі обличчя. Відзавтра житиму по-новому. Виберуся із своєї паперової нірки. Поїду кудись де люди працюють і живуть на повну силу. Хоч би в колгосп, без фотоапаратів і кореспондентів. Не для галочки в плані заходів по зв'язку з життям,